Останній дзвінок Ми з тобою удвох пережили чимало І грозу, і сльозу, і веселкові мости Доля нас поєднала і знову роз'єднала Нашу дружбу тепер нам по світу нести Ось і все, залишилось зробити один лише крок Ось і все, хай повірить нам час, хай полюбить удача Ось і все, а останній дзвінок. Чи сміється так жалівно, чи так весело плаче? Знову вранішнє сонце проб'ється крізь хмари. Час не спинить ніхто і не поверне назад. Вже ніколи не буде в нас першої пари. Вже ніколи і ніхто нас не викличе у деканат. Нам давали знання, гартували характер, Та жалінам жалі нам великі й малі. Ми вклоняємось низько тобі, Альма-матер, Щиро дякуєм вам, дорогі наші учителі. Ось і все. Залишилось зробити один лише крок. Ось і все.